När du play, när du När du play, Kan det här vara typ den sjukaste gången vi har poddat? Jag tror inte det. Är. Kan inte alla berätta lite hur de mår? <laughs> alltså ni hör ju våra röster. För nu är det Hanna som pratar. Han, mm. Du behöver inte ens förklara att du är bakis. för alla vet <laughs> Jag tänkte säga. De, <laughs> ja. de känner igen Hannas bakis röst. Ja, jag var ute lite igår. <laughs> ni båda var ju ute lite igår. Mm. Och jag... Vad hände med dig Ja, mitt drag var 1-2. <laughs> Nej, alltså vad? Jo, jag har, har aldrig. Har ni ringt ett två två? Uh, nej. Man ska ju inte ringa jag... mm. ett två. Jag... jag har inte sjukvårdsupplysning. Men jag. Jag. Jag. Jag. Jag. dröm Jag. att Jag. ringer Jag. Jag. Alltså en önskedröm Nej, eller en, alltså en återkommande mardröm. Att Aha. jag inte kan liksom få upp det och bara ett, ett två mm. så här. Men mm, ja. nu gjorde du alltså det. Jag har ja. gjort det. Alltså... Men vad sa de? Eller vad sa du? Jag ska ta det kort och koncist. Det är inte kul. Men jag har ju precis kommit hem från min resa i Grekland och jag måste äta ätit några musslor som var dåliga eller någonting. Våra lyssnare kommer tro att all mat man äter i Grekland <laughs> det blir man sjuka. av. Akta er. Ja, hela Grekland är undan pest nu. Har <coughs> <coughs> oh, ja. pengar för pestan mat. Oh. Oh. Så jag åkte hem och eh, det var inte så kul att spib. Ni vet, vä alltså när man åker bil och spyr. Alltså jag ska inte vara så grafisk nu, men ni vet så här men gå in i noten, skrev jag. Det var det igår. Nu är på, de på väg att åka. Det är på väg nu. När de åker på väg. <laughs> <när de, laughs> <hysbil, laughs> runt så där. Exakt så är den vägen. Mm. och tänkte att man må Jag var på den som mitt i natten, liksom, timmarna innan jag skulle ta flyget hem och bara. Shit jag var inte bra, bara springer massa muslor mm. Och sen så springer massa musslor i bilen och massa muslor på båten. typ Och sen så och åka båt också. Ja, åka man båt. Och flyg när man är morilla. Nej, mm. inte så kul. Så kom jag hem och eh, jag tog till och med en taxi. Jag tog till och med en taxi från Holland. ja bra. jag like, tog ta en, en taxi på 7 att jag och sen i alla fall kom jag hem och somnade. Och vi skulle ju då träffats. För vi har inte Igår, träffats på en Nej. Och jag är ju ändå så här: Jo men vi gör det ändå. <laughs> och jag hade liksom feber. Och han bara. Men Elika du ska nu stanna hemma. <laughs> och då slutade det med att ni två gick ut. Ni två. Och jag följde inte ens med. Och jag var hemma och hade frossa. Till den grad att jag... Bestämde mig för att skicka ett och två För jag var rädd för att jag skulle dö <laughs> ja. Alltså jag trodde jag skulle dö Men det är också för att du var uh. ensam Ja jag var också själv för mina föräldrar kvar Jag blev nästan lite, men besviken för att du inte ringde mm. Ja men vad skulle, ni bara Men kom hit, kom till publikum Jag hade satt min taxi på Ja det hade jag också, vad fan vad tror du Ja men det jag var ju att I morse när jag vaknade så plingade ju ni på mm. yeah. Och nu ska vi då Beta av en podd På det här, på det här. Mm. Så det var min kväll. Mm. Hur hade ni den? Kul. Det var ja. det kul. Ja. Mm. Kändes det kul att, att ni två var ute? Nej. <laughs> det var faktiskt inte bara vi två. Nej. Nej. Men äh, det är alltid liksom jag och Hanna. Mm. Uh, det är lite jag låtsades då. lite som att jag hade en pojkvän och var hemma. Och bara att nej vi ska bara Att Jag och min mag sjuka Termometern och jag ja. och, Nej men det tyckte jag var kul Alltså ja, jag, jag verkligen Jag känner ju också att jag har blivit mer vuxen i det där Att förut så kunde jag bli så otroligt Avundsjuk och så. Jag kunde, jag kunde Jag stod inte ut med att jag inte var med på saker Men nu Nu när liksom, man är mer mogen och så <laughs> Men det var är, är faktiskt sant mm. Och jag, jag helt genuint känner så Att såhär, det gör inget Nej. Det kommer en till kväll mm. Bra Jag känner också så gör mm. du? Ja. Ja. Jag är ganska bra på det Men jag har, jag har verkligen på riktigt mm. varit så obehaglig med det Förstår mm. Skönt mm. Så det kan jag ju glädjas mm. åt mm. Så ni är i alla fall ute Och mm. träffar på många gamla ragg och haff eller hur Mm. Framförallt på, från min sida Järligt Frida många. träffar många där det får väldigt många där men liksom Hanna nu har du gått till en grad att det är så här, du kan ju inte gå ut utan att träffa någon <skratt> <skratt> <skratt> alltså, vet du, hur, hur långt har det gått när jag känner så här, det skulle också vara kul att träffa dem nej, jag men. Själv, men, nej <skratt> alltså, så här. det roligaste som hände var när Frida bara jag ska bara kolla upp en sak och säger bara stanna här så så, så, så bara ser hon jag ålar henne så går hon och ska inte bara komma bara och Så det såg jag en till, men det var inte han <laughs> en, till, en till var Alltså kvällstid, hon tror det såg bort kvällstid Kvälls... Tidningskillen Han stod med en så här kaps Och lång och blond Jo han, han hade såhär Pirates keps han, hade, eh, han skulle inte ha keps Han hade en sån här det alltså, var inte han, alltså. baseball -ke caps. Det han, var inte han Nej det var han men det såg verkligen Aha. ut som han Och jag bara nu ska jag göra Hanna glad här, Nu ska jag hitta honom Och så, bara, så blev jag så jävla jag han <skratt> Okej okay, men kan vi göra bara en rolig kort lek Och det är så här: räkna på din hand nu Fem sekunder hur många såg du som du har haft någonting med Fort. En, två, tre, fyra, fem, fem. Var det fem? Ja, jag tror det. Och ni var på ett ställe, ja. Han sista som vi sa nu, precis. Jag menar. Ja, då vem då? Du vet, han som nu har kissar. Ja, jag sa det. Okej, okay. Fem personer. Ja, men det är Fem grabbar. Jag skäms ju nästan. Det då? roligaste är när hon står och pratar med en utav dem så kommer den en andra och sen en tredje och så blir de liksom kanske lite jag vet inte, jag tänker att de blir lite svartsjuka och för nu står du och pratar med någon sen. Prata alla tillsammans då. Nej nej nej nej nej han gick så här runt lite emellan när det får vara tre kan inte bara prata med lite han prata lite med han prata lite med han. Men, men så stod när hon såg och pratade med en utav dem då stod old guy liksom och jublade så han gamla killen. Ja. Han gamla säga och tittade lite av jag har en skjuts där. <laughs> snegla bort mot Anna. Oh den här gamla killen har ju fått följa mena på den. Och oh, jag fick äntligen träffa honom för första gången. För du har aldrig träffat honom. Nej, och jag sa, alltså, jag sa: Jag är lite besviken. Jag trodde du skulle se mycket äldre ut vart i rinkorna. Tycker du? <det?" laughs> en babyface för att Man täcker, man täcker. Ja, absolut. Gud, han, vad han är så jävla glad. <laughs> Gud vad roligt, så jävla glad. Kul roligt. Okej så uh. lyckad kväll för er ändå. Mm. Eller uh. hur? det var inte någon så här nattbuss på väg hem. Nej, nej. Du Det har inte varit det på senaste tiden. Mm. Konstigt, bara, du är nej, konstigt ban. Jag hem till har Nej någon, någon. men nej. nej. <laughs> nej. det, då, det, kan ju, det har vi ju rätt ut att det kan ju vara mer ångest mm. nästan. Ja. Mm. Nej, Men det är verkligen man tar kvällen för vad den är och man ser till att ha kul. Mm. Eller hur? Mm. Annars går man inte ut Om man inte har feeling Nej. Som jag det Nej, var men, bra, När jag är man är magsjuk jag. och kommer från Grekland Nej. Och har feber Då går man inte ut alldeles. Även fast man ska joloa ja. Så är det att ta det lite för långt Det gick ju så långt jag bara, Men lika om du får feeling så bara Nej, det, det, ja, roliga det roliga var, var att hon, alltså hon ringde upp mig Hon sa här fast jag vill ju Men jag ska ringa Hanna Så ringar hon dig så ringde hon upp mig och bara Hanna säger att jag inte får feeling Alltså fan <laughs> Hanna tycker inte att jag ska gå ut idag. Mm. Jag bara, fast tycker du kanske inte det själv. Att nej, det kanske... Jag kan inte känna mm. av så, så faktiskt, förlåt, det är kanske inte är så att jag, att jag är helt okej okay med nej. att, att den kommens går med. ut och jag inte får vara med. Du var liksom så här när om han hade mm. sagt: men kör dig, like. då hade du säkert mm. att ja, kul. Ja, ja. Men sen när klockan var elva och jag vaknade mm. efter min tre timmars, Alltså jag vaknade av mm. den här frossan som var så otrolig. Så kände jag så här: det kanske var bra att jag inte fyllde med. Mm. Och, och det är sjukt att se att du verkar lite kryare. Och, och så det sjukaste är att jag vaknar på morgonen och jag mår typ ganska bra. Mm. Helt start. Mm. 24 timmars grej. Mm. Typ. Ja, det var bara Grekland 2.0. Mm. Men idag så känner jag att det här är liksom... När den här podden kommer ut, då är ju Frida i USA. Mm. Och vi har väl varit på våra semestrar. Och vi kommer att sakna dig när den här podden kommer ut. Och jag kommer att sakna mm. er när den här podden kommer ut. Så jag tänker kan vi inte bara vara lite på oss och bara prata lite om livet? Om vi har någon spaning och så här. Det tycker jag. Vi behöver inte ha någon vecka. Ja, men det är så här: det är ju, som, det är ju sommarlovsveckan. Mm. I liksom. ja. ja. Nej, men det, det känns som att det är det vi kan. Det kan vi erbjuda er. I, i, I det här tillståndet är det det vi kan erbjuda er. Ja. Är ni med på det? Mm. Så... Kan rulla vi, kan också, vi kan också diskutera lite vad Danny lärde oss Det tycker jag För vi hann ju inte prata någonting <laughs> Nej, jag oh, men. Nej men det var inte kul. <laughs> oh, men. Vi hann inte diskutera det han sa i alla fall Nej, Nej. verkligen om Vi sätter igång en, en lite mysig podd tycker jag En lite trött podd En lite trött, mm. trött, mysig, härlig sista podd eh, Så får ni följa med i en timme typ nu eh, Det kanske blir en lite kortare podd <laughs> Ja det får vi se. Sen måste jag gå och <laughs> <laughs> Precis. Ja, oh, okej okay. Yeah. Yeah. Ja, ska vi... Jag tycker vi börjar med att prata om förra podden. Lite mm. grann. Mm. Det var, för det känns inte. Men det har varit kanske för att vi har haft lite så här sporadiska poddar nu under sommaren. Men vi tittar inte tillbaka så mycket. Och bara hur? Hur har mm. det, det gått? Vi är lite trötta på tillbakablickande. Mm. Vi vill mest se framåt. Ja, men jag tror att det, typ det största medel den där podden. Danny Church Shadow-podden. Mm. Var ju lite där vi slutade. Att vi alla bara så Men gud. Man kanske ska sluta tänka sig jävla mycket. Och man kanske ska sluta. Alltså, förstår ni, lite så här att vi har träslat in oss lite mycket i allt det här. Mm. Och att så här. Jag vet inte, om det är något jag har runt och tänkt på den här veckan när jag har varit utan er och själv och man bara mm. ni vet simmar. Mm. Man simmar och så tänker man. Att så här, Och jag sa det till dig också, Hanna. Dagen innan jag åkte. Att jag var bara säger honey eller... Hanna, jag typ orkar inte... Tänka att jag... Mår dåligt. Eller så här, fundera över vad jag mår dåligt över. Och att min nya grej kanske ska vara så här Jag mår lite dåligt ibland. Men mitt ur, ur, urmål är att jag är en glad... Och härlig och fulländad människa. Som ibland har lite dippar. Mm. Men... Inte lägga så mycket tid på att hålla på och reflektera och fundera och. Mm. För jag var faktiskt trött på det. Och då var det så här: åh, det går emot hela vår poddprincip. typ. Men nej, oh, nej, det är alltså. alltså, ta ett ett steg och komma på att så här: vi mår egentligen bra. Vi har det bra. Och det betyder inte att man inte. Det får man dåligt. Alltså förstår ni? Mm. Jag vill inte att ni. För den var ju lite så här. Jag har ingen anges. Mm. Jag mår bra, och det var ju bara så här. wow, would you guys go? Liksom. Men jag är inte där, men Nej. jag kan ändå höra vad du säger, och jag kan ändå förstå att det är, så här, det är lite man väljer lite vad man, vad man går runt och tänker på. Det är ju slutet. Ja. Slå så. Jag vet inte, hur kände ni? För det var, det var lite det jag tog med mig. Att jag bara kände så här: Oj, man kanske inte måste. <kling> Men det är så konstigt att du säger det för att precis det tänkte jag. Att så här, jag kanske inte ska gå runt och så här. Men jag är en djup människa som har ganska mycket ångest. Och som liksom har det ganska svårt i livet. Men så stundtalt så är det bra. Alltså mm. att det är eh, den bilden jag har av mig mm. själv. Och Utan att du på att... senaste tiden har sagt så här. Jag accepterar att mitt mm. liv är dåligt mm. och sen blir det lite bra ibland. Ja. Det är klart att det kommer fortsätta vara dåligt då och vara ja. lite bra ibland, ja. och du ser det på det sättet. Verkligen. Nej, men, så att jag kände verkligen att så här, jag tror inte riktigt på att jag någonsin kommer kunna kanske vara så happy klab som Daniel alltså, är, i alla stunder, och jag tror att det kan vara ganska destruktivt att så här, försöka sträva efter det att så här, jag ska vara glad till hela tiden, jag ska inte gångis alls. Men, men så här, jag vill hellre vara en glad skit som är positiv skit. och som gillar livet men som ibland har lite ångest än att så här, jag är en ångestfylld person mm. som, som ibland har lite kul mm. alltså, det, var exakt, det var exakt den bilden du förmedlade ja, om dig själv precis. Att, att jag, är så här, att jag mm. har den bilden av mig själv och jag, jag är så jävla trött på det mm. att varför kan inte vi hörni, så här, ett ord som vi nog aldrig skulle beskriva oss själva som är såhär lättsamma Nej, Nej. Vi är inga lättsamma människor. Nej. Men jag känner så här, varför kan, varför inte, jag, kan... Varför kan inte jag, vara en tjej människa men ändå ha ångest? Alltså, Enkel och härlig. Men det har ändå... jag aldrig blivit beskriven Nej. så Och också vi har varit lite så här när vi har hört någon alltså, ibland när vi snackar så bara, ja ah, jag träffade en tjej. Ja ah, hur är hon då. Ah, men hon var ju så här Ja, men nej jag brukar typ inte ha ångest och vi bara usch, alltså, ja, usch ja. vad är det för människa som inte har något djup mm. men den, den, den människan vill inte jag heller vara som nej, så här, nej, nej, nej, nej. tycker att det är lite off att vara en happy, happy, lättsam person nej, den får gå och när Danny sa det mm. Danny eller någon frågade, Danny har du haft ångest? Tror jag. han mm. bara, nej eller jag har inte ångest men han, han bara, som hade ångest. han bara, jag har inte ångest typ. och då blev jag lite så, så varför jag följde på dig? hallå, fast men det visar sig som att man visst hade haft det. så ja. att... det var jo, jo, inte riktigt ha... så. Mm. Men, men, men alltså, en sak som jag inte riktigt håller med om att säga: Visst att vi kanske lever lite i den här bilden av att, så tror att vi har ångest och vi är en ångestpodd och livet är så jobbigt. Och att mm. vi så här: Det måste vi kliva ur. Men, men sen är livet ändå fyllt av alltså, ångest och jobbiga saker, absolut. Men det är inte det som får vara liksom det som grunden grund... och kärnan i oss nej, att säga, var... vi är däppigt mm. det var ju lite det var ju lite släppende face att höra honom för, beskriva oss mm. för att jag menar även om man kan tycka så nej men Danny väntar så illa är det jag... så är det så här, det är den bilden vi förmedlar. <laughs> och det är den bilden vi sätter det är det liksom vi sätter på oss själva mm. och det var väl lite det som var uppenbarelsen mm. att säga oj man kanske inte ska reflektera så jävla mycket. Och jag menar, Dans. det var ju ändå spännande, för Danny var ju ändå så här. jag har så mycket tid att bara tänka och tänka och tänka, men han har ju på något sätt försökt lägga den tiden på att tänka bra, bra. saker. Mm. Och komma på bra mm. tankar, liksom. Mm. Um, alltså, så här, jag vet inte vad... Nej, men vad tog, tog du med dig någonting mer, Frida? Nej, men så att jag känner att jag kommer inte... Jag, jag så här det finns inget mer jag kan jobba i ångestbiten. Så känner jag. Jag är liksom den vet jag jag ska hantera den kan inte jag förändra eller ta bort, det jag kan göra är att resten av tiden inte liksom gå runt och fortfarande känna av det, att så här, jo men jag är en lite deppig människa utan att resten av tiden så måste jag vara en glad och positiv mm. människa så måste jag vara en sprudlande människa en lättsam människa men som, men som har ångest och som har mörka sidor absolut, men det förstår ni, det får mm. inte vara grunden nej och det var bara det kände, att kände. Det är klart att det måste vara så. Mm. Jag måste sluta och hålla på. Och jag eh, började tänka på Frida när Danny sa- att man måste ut och måste upptäcka- hur långt det är ett snöre? Mm. <laughs> jag Kommer så mycket. Just det, han sa någonting om ett snöre. Jag måste jämföra. Hur långt eller? är ett snöre? Ah. Det är bara hur långt som helst. Ah. Ah. Hur mm. glad kan man vara? Ah. Eller jag kommer inte vara man kan, var. ja, man kan ah. vara huvudblassad. Nej, men att man måste ut och jämföra- och måste ses omkring- mm. För att förstå hur bra man faktiskt har det. Mm. Och det låter så jävla klyschigt. Men det är det du ska göra nu Frida. Mm. Du ska ut här på ett äventyr i två månader. Och du har chansen att ta tag i att vara en glad skit. Mm. Och att komma hem då och vara det. Verkligen. Eller hur? Verkligen. Och kom ihåg hur bra du har det här hemma. Jag känner att jag kommer känna det. Mm. Jag känner att det kommer vara fantastiskt att komma hem. Det är mm. sjukt att man känner så innan man åker iväg. Så här, mm. Det kommer vara så härligt att komma hem. Typ därför man åker. Ah, för man ska typ. kunna uppskatta det. Liksom. Men typ. Nej men alltså spontant så känner jag att, Oj, jag hoppas att, att ni är med mig på det tåget också men att det här blir ju absolut en resa och upplevelse. Men det blir också som du sa i Johanna, mm. en inre resa. Att det här är någon form av omstart för mig. För jag sa det till din flippa igår. Mm. Att så här, för första gången, jag kände så här: nu har det gått ett år. Sen liksom jag så här, sa till mig själv högt att okej, okay, jag mår inte bra, jag måste tag det, vad ska jag göra? Mm. Och nu känner jag att så här. Jag är så klar med det. Jag är så klar med det här Nej, året. Wow. Mm. Jag, jag, jag, nu har, det, nu har verkligen gått ett, ett år att jag kan så här, sätta ett stopp för den här perioden. För när man, det pratade du också med Daniel om. När man är inne i en period så är det så svårt att så här, identifiera. Mm. Men nu har jag bestämt mig för att nu när den är perioden slut. Nu är jag in i en ny period. Jag har ingen aning om än vad det är för period för det är jättesvårt att säga. Men det kommer att vara en, en mer positiv och glad period. Absolut. Mm. Och jag känner verkligen att det ska bli så kul att hösten ska komma. Mm. Och att få börja om. Så jag känner jag. Så jävla skönt. Och då tycker jag att så här, Om jag gör det. Och om ni också gör det. Då måste ju i också göra mm. det. Alltså liksom Alla bitar i livet måste på något sätt. Mm. Hitta någon, ett nytt spår. Jag började tänka på det. Jag bara kanske vi ska göra. En ny podd. Alltså på riktigt. Jag, jag blev så här, jag bara. Nej men jag kanske säger: Nu kanske man där koncept ska, ska få gå och lägga sig Finnas kvar Men så kommer liksom de lila stjärnorna fram Ja det blir en liten twist på det Men förstår du mm. Och så börjar vi om typ från ett mm. Alltså jag vet inte Jag fick ett så här, nej. Jag fick en grej typ mm. men, Jag tänker om vi skulle bara vara Tre glada här sig Men känner. han har liksom lite skön på såhär <laughs> <laughs> ja. Nej men vad jag tog med mig ja. jag började tänka på väldigt mycket efter det samtal. Det var om meditation och att man det har varit för mig ett verktyg att ta fram när jag mår dåligt för att det är så jag har hanterat de ångestfyllda känslorna för att man säger okej, okay, hur känns den här känslan i kroppen? Du vet man går igenom det. Okej, okay, varför gör det ont här? Och sen så när, när man låter sig känna någonting efter ett tag så kan man hantera det och så känns det lite bättre. Det gör ju att när man mår bra, och som jag nu har en rolig sommar, och jag gör roliga saker, och jag har inte direkt tid att någonsin sitta ner och meditera, för jag har inget att ha ångest över, då gör jag inte det. Mm. Och jag tror att det är viktigt att göra det som passar att tänderna varje dag, mm. även när man mår bra. Mm. För att det man gör då, det är att man, man känner de bra känslorna. Om man, man känner sig. Ja, och man känner sig Gud. Ännu det, Ja, det är verkligen bra nu. Och det gör att man kan ta fram de känslorna en sämre dag, eller att man verkligen. Spara dem på något sätt. Så mm. här känns mm. det att vara lycklig. Hallå, du är det nu. Mm. Det är ju det så banalt egentligen. Mm. att Det är klart att, att så här, när man mår bra- att man bara stannar upp och verkligen säger för sig själv. Mm. Jag mår bra nu, titta, känn, sug in. Liksom. Mm. Ja, om vi ska vara reflekterande människor- mm. kan, vi inte, kan vi inte känna de känslorna mm. istället. Precis, reflektera om dem bra också. Mm. Men jag får tänka också att så här, annars blir ju också meditation en, en grej som är kopplad med att man mår dåligt mm. så att det blir en ond spiral för om man har ett beteende när man mår dåligt att man alltid äter glass eller att man alltid tittar på någon film då kommer den filmen i sin tur blir framkalla ångest, ångest ja. för att man förknippar det med det mm. och, och det vore så jävla tråkigt om meditation eller någonting som egentligen kan vara så befriande kan bli en sån grej att så här, det är någonting jag gör när jag mår dåligt mm. inte när jag mår bra mm. Precis. Mm. Alltså det var det jag tog med mig. Men Gud var häftigt. Mm. Jag, jag kanske också ska börja med det här. Meditation. Men det, det som är jobbigt är att jag inser mig själv att det låter jättebra, det låter jättehärligt, men jag vet att jag aldrig kommer göra det. Jag vet inte, men det, ni vet det är så här. Jag tänker att det, det är för jobbigt att du tar för mycket tid och så här. Det måste komma till mig, jag kan inte få fram det. Nej, eller, så, eller så måste jag få fram det, jag vet inte. Man måste kanske i alla fall försöka. Så för innan man kan bestämma sig för att. Det var ja, men är man inte. Alltså, visst, då är det en lite så här flumig grej bara. Och man liksom, va? Vad menar du? Vad mediterar jag, jag känner fortfarande så ibland. Mm. Men, men och bara gå tillbaka till grunden i det så här. Du kanske mediterar när du sitter på din balkong och bara tar ett andetag och tycker att. Förstår du? Och känner in en bra känsla. Telefon, alltså att bara vara närvarande. Alltså det, mm. låter det behöver kampigt. inte vara värsta ceremoni. Nej, nej, nej. Och nu är nej. så här, han har du hittat din grej bara. Mm. Men det kan se olika ut mm. på grund av vad man behöver. Mm. Mm. Okej, okay, men mm. alltså, jag är väldigt glad att vi fick med Danny, Mr. D. Mm. Mm. Kanske framtida. Vad, vad blir han då? Din svär? Min svåger. Ja, nej, jo. Som, det är som en ingiftbror. Mm. Mm. Ingiftbror. Ingrischbrische. Mm. Mm. Mm. Ja. Ja. Det vet jag inte vad som var så. Ingrischbrische. Ingrisch. Ja, mm. mm. uh, uh, nej men, uh, vad skönt. Mm. Tack, Dani. Mm. Tack, tack Dani. Jag har mycket tid på jobbet och sitter och lyssnar på grejer. Mm. Och jag sa precis det till er och jag sa till mamma och pappa och alltså jag sa till alla jag känner att de ska lyssna på det här. För det var en tjej på jobbet som jag kollade ut genom fönstret och såg att det regnar. så här. Och jag bara åh kolla regnet liksom. Och hon är så här, hon kollar på mig och bara men om det var sol vad skulle du göra då? Och det bara blev lite djup. Ja, helt mm -hmm. plötsligt. Så här, vi sitter liksom på jobbet jag var sola eller bad hon bara, men du är här inne. Hon bara, om du eh, var ute i regnet, vad skulle du göra då? Jag bara, ja. Alltså det blev så konstigt liksom. Ja. då vad vill hon komma? Hon bara, men jag har ett sommarprat som jag tycker du skulle lyssna på. Mm -hmm. Hon bara, och då ska jag säga det till er nu. Att när ni har lyssnat klart på den här podden och inte har någon som lyssnar på. Tycker jag så att ni ska lyssna på den här. Kjell Enhager tror jag heter. Mm. Och det är ingen du visste vem det var? Eh, ingen aning. Är det sommar i p Det är sommar i P1. Mm. Och... Eh, Alltså jag lyssnade på den först på jobbet. Och jag fick så här. jag vet inte om jag var lite känslig eller något. Men jag bara började gråta. På jobbet? På jobbet. För att jag tyckte att allt han sa talade till mig. Han bara, min pilbord ja. bara träffade precis rätt. Ja. Det var inte bara, för att han är då någon slags såhär ni vet, motiva motivatör till idrottsstjärnor att de ska så här klara mm. sig och han har guidat Annika Sörenstam till att bli väst i världen på golf och han har fixat HV71 och han har fixat stora tennisstjärnor och han berättar hur de ska tänka för att de ska vinna mm. men han pratar också väldigt mycket om så här personliga anekdoter och hur han har eh, sagt saker till sina barn och sådana saker um, och jag vet inte allt han sa var så viktigt och alla skulle lyssna på det. Men de sakerna som stannade i mitt huvud det var typ så här. nu, nu luktar det här lika sig lite under armen här. Luktar det svett? Ja, mm, förlåt. Okay. Jag glömde att sa det. <laughs> att man ska chocka hjärnan. Alltså man måste chocka hjärnan för att det ska hända saker. Chocka hjärnan? Själv chocka, man ska utvecklas? Ja. eller. chocka hjärnan. Och du blev så jävla så här. jag bara tänker på allting man man så här ligger och bara, ska jag, ska jag städa eller inte? Så bara, jag orkar inte. Då bara, upps, alltså, allt från det till mm. att så här, Frida, du, du ska till USA nu. Du ska bara vara helt annorlunda. För när du kommer hem, då, då har du chockat det. Mm. Det enda sättet att bryta beteenden är att chocka hjärnan. Liksom. Mm. Men det var typ det minsta han sa. Han sa helt fantastiska saker. Så alla måste lyssna på det. Mm. Oh, men, så, men då vill jag, så okej, okay, så vad, vad känner du nu? Du, du blir ju fylld med energi mm. och liv liksom, och hopp efter det här. Nej men det blev som att jag har lyssnat på den tre gånger nu. Och jag mm. alltså, Jag bara, nej jag måste lyssna igen. För att jag kan liksom inte ta till mig nej. det till. Jag bara, det är för bra liksom. Men jag är jag är lite kär. Han är det en gubbe. Ja. Ja. Alika, du gör ner mig så mycket. Jag du bara, inte. det är så många killar ute. Och nu bara, är du kärna ah, eller? Ja, du kan hämta. Det var bara Det känns inget bra. Jag är bara av och sjuk. Nej men, förlåt. Nej. Men nu, när du säger på tal om att chocka. Mm. Och sådär. Jag vet inte, jag, jag, jag sa ju till er. Att jag läste en artikel- Eh, om att. Så här, eh, jag tror att det inte hette så här 10 han har flera förlåt jag luktar väldigt mycket svett nu, alltså. mm. Men jag är sjuk så jag får det. 10 eh, typ, saker man ska göra för att bli en lyckligare människa eller någonting. Och, och ja, så klickar jag in på det då och jag över det här. Eh, men det var ändå en seriös tidning det var typ den eller något. Det var inte så attumbladet plus typ. eh, Och då stod det jag kommer inte ihåg vad det stod, men det, bland annat det vi har pratat om att så här, du blir inte lyckligare av en viss, typ, en viss summa av pengar nej ja. Ja, det, ja precis den är så jävla bra bara mm. då blir man så glad mm. att man inte kan bli lyckligare om man tjänar över det som gör att man möter sina mest behov. grundläggande behov mm. typ egentligen. men då stod det en sak som var säger, det måste pirra i kroppen minst en gång i veckan eller mm. något sånt och då började det pirra i kroppen. Nej, men då, då, då kände jag bara så här. igen. alltså, då, då blev jag bara så här. Herregud. Ni vet att jag har pratat om att säga, jag tycker inte att jag utmanar mig själv. Jag har inte plats och rum och, mm. och göra saker där det pi på fysiskt pirrar i kroppen. Mm. Och det gör det ju när man liksom. Om det bara är så att så här. Jag skulle på Gröna lund med jobbet. Och då har jag bestämt att här, jag ska åka fritt fall. Jag har aldrig åkt frisand och sen, ja, sen blev ju någon sjuk så vi åkte aldrig. Nej. Men i större drag så kände jag bara så här. Om man, på, om man kan komma på att man ska göra saker som fysiskt får det att pirra i kroppen. Mm. Och då kanske det är på riktigt att. Okej, okay, jag hade en incident på jobbet. Nu kommer jag på den. För att dra den snabbt. Mm. För där pirrade det så mycket i min kropp och jag gjorde det faktiskt. Och det var så här. Jag, jag tror att jag berättade det för er Så jag ska berätta det nu för, för poddlyssnarna Och hur det den låter Så kommer jag behöva liksom Stryka vissa detaljer mm. <laughs> För det handlar om en En förriket Väldigt känd person uh -huh. Som ibland figurerar på Min arbetsplats mm. Okej, okay. okay. så är okay. stor kändis Alltså jag, alla vet som det mm. Mm. Alla mm. Mm. Och eh, När han kommer så är det väldigt mycket sekretess Och sådär Ja, mm. oh, gud vad tänkte det bli nu, mm -hmm. nu? Vill ni veta om det är? Men det är så här, någon dag i livet så kommer jag säga om det var. Uh. Men jag tror typ att jag kan bli sparkad om jag säger. Uh. Mm. I alla fall, så, det är mycket sekretess och så. Och så, kom, och så då. Slottan Det är slottan. Nej, men alltså Då kom den här personen och skulle ha ett möte. Vill du också sätta i slottan? Fick jag sätta i slottan? Uh. Mm. Han bara ju ska ha möte. <laughs> Det ska ah. um, i alla fall så kommer slattan och ja, liksom ibland så vet man inte när slattan kommer för att um, det är så pass mycket cykeltrafik ibland är det bara så här ja ah, förresten slattan kommer. Jag bara Va? kommer slattan? Okej. Okay. Uh, och ibland blir det ju då ens alltså, man vet ju inte när man är den som öppnar dörren och tar emot slattan men ibland blir det ju jag och då ser jag i så här, kameran okej okay, shit det är slattan ja. okej okay, måste man hälsa på slattan på ett visst sätt. De har aldrig sagt till mig att right, så jag måste okay. hälsa på Slatan faktiskt. <laughs> Men så ja uh, Nu har jag ju träffat Slatan... Tja. Tjena kungen måste man säga. <laughs> nu har jag träffat Slatan typ två gånger. Och sen har han varit där kanske tre. Mm. Uh, och jag har ju alltid lyckats på något sätt. Att det blir stelt eller... Något konstigt händer. Han blir inte som en vanlig besökare. Och ja. Så den här gången då så... Blev det väldigt fel. För att Slatan satte sig i ett rum och skulle ha möte med någon och sen blev det plötsligt en massa kalabalik för att helt plötsligt skulle någon annan in där och det är väldigt mycket såhär, det är inte så att man knackar på och bara, Zlatan, nu är det någon som ska träffa det här mm. fast det var typ exakt det som hände, det var någon som plingade på och skulle träffa honom och vem är du liksom, vi kan inte bara släppa in dig till Zlatan liksom så, så kom jag in och så rådfrågade mina kollegor, hundra vad ska vi göra mm. alltså jag vet inte, han säger att han ska träffa Zlatan men så då säger de här, okej okay, men Aleki du måste nu knacka på hos Zlatan och smyga in, skriva en liten lapp, lämna den till honom, ställ dig sen i hörnet lite tyst och vänta på vad han gör. Alltså, och jag bara, skämt ni med Som i en film. Ja. För jag får inte gå in och avbryta mötet Nej. och bara, Zlatan någonsin snackar med dig. Utan mm. då måste jag göra det väldigt korrekt och formellt. Mm. Jag måste gå in med en liten lapp. Skjuta över den till honom Kanske luta mig mot hans öra Det var det de sa i alla fall Och, så, och jag sa hon här Jag vill inte göra det här Men min chef är ändå ganska skön och bara, jo men nu gör det, det här är ditt jobb Och du, du, du gör inget fel nej. In bara. Och nu kommer vi till då När mitt hjärta dunkade så mycket För jag alltså fruktade han gott Nej Det var, det var så här du Sluta jag, jag, jag stod där i tre minuter Och mitt hjärta dunkade så hårt för att, Och jag skulle knacka på då Och jag visste inte vad jag skulle säga Jag visste inte vad jag skulle göra Till slut då så knackade jag på Och där är då vinsten Jag bara, mm. åh, jag gjorde det liksom Och sen, ja Blev det ju helt fel För slattan var inte ens där inne Då hade jag gått in i fel möte och, och, Eller sl såhär, slattan var där inne Men jag, jag kan inte ens förklara hur fel det blev Nej. Han bara Nej Han, Slatan var rätt skön i för sig. Uh. Han bara Nej jag, jag ska jag ska för sig in på ett möte sen Men Ja uh, uh, uh. uh, okay. Hur som helst Allt blev fel uh. Allt blev fel Verkligen Jag fick inte ens gå fram till Slatan Och lämna lappen Eller <laughs> någonting uh, Men Sen när jag stängde dörren så bara Alltså mitt hjärta mm. Fysiskt dunkade så hårt Och sen så läste jag den artikeln Bara samma kväll tror jag Och så blev jag bara så här. Hallå, mm. det var väl en jättebra grej. Verkligen. Och, och då det... undrar jag så här: alltid har man inte möjligheten att knacka på när en väldigt känd person liksom sitter i ett rum eller så. Men vad man kan göra för att framkalla ett, ett fysiskt dunk är kanske lite svårt. Men jag vill ändå dela med mig av principen. Och den går tillbaka till att vara modig. Alltså, mm. och om vi ska tillbaka till det som Danny sa. Att det finns ju inget att vara rädd för. Nej. Mm. Inget och, i världen finns. Jag är inte rädd. Jesus. Mm. Och det han sa var att fira alla slags känslor. Mm. Och det handlar också om att de här nervösa känslorna. För ja. det sa då Kell i den här podden: ja. Hedda Shell. Att, mm, mm. eh, att man inte ska. För att det var mycket så här, nervö, Nervositet förstör för att prestera. Mm. Och då vill han göra om det och så här: Nervositet är ett verb. Att nervösa sig. Och det är någonting bra. Ja. Vad nervöser dig då? Alltså man ska framkalla det så ofta som möjligt exakt som du säger. För mm. man ska vara nervös. Mm. Och då måste man se till att utsätta sig för saker som gör en nervös. Men alltså framförallt så tycker jag. När man är nervös. Och när hjärtat mm. bultar så här starkt. Så blir ju endorfinkicken. Alltså tio gånger så stark när man väl genomför någonting mm. alltså om man bara går in i ett rum det dunkar inte, du lämnar lappen då går du oberörd i princip därifrån mm. men att du gjorde det, oavsett om det blir fel så är det så att ah, du får så jävla kick och så jävla eh, belöning för att du mm. faktiskt gjorde det mm. och det ja. är så häftigt ja för fan, alltså, vi har inte pratat så mycket om nervositet men alltså, det går ju hand i hand helt med att vara rädd mm. Jag bara, jag vet inte. Jag ser jag mig själv som en väldigt nervös person. Överlag. Eh, när det kommer till att jag ska prestera. Liksom. Mm. Jag blir ofta väldigt nervös. Eh, jag vet inte. Jag, jag har alltid tyckt till exempel han. Att du känner som en väldigt nervös person. Du Frida kanske. Alltså det här är bara vad jag liksom. Eh, du kan kännas nervös på ett sätt. Men inte alls på samma sätt som. Jag blir väldigt fysiskt nervös. Så. Mm. Och. Det har alltid hämmat mig så jävla mycket. Alltså, jag har alltid, alltid hatat det så mycket. Och, och inte förstått hur kan jag inte kontrollera min nervositet? Och uh, blivit så här, Jag vet inte, det har verkligen, det har verkligen påverkat mig. Mm. Och också gjort att jag, jag ser mig själv som en feg person. För att jag för att rent fysiskt blir väldigt nervös. Okay. Men du menar att alltså, jag ska tänka att det är någonting bra? Mm. Alltså, nu kommer jag att tänka på att de senaste gångerna jag har varit så här brutalt nervös, att jag typ vill kräka så kan jag inte andas. Så förknippar jag den känslan så mycket med när jag skulle ta körkort. <laughs> ja, för att jag har aldrig mått så psykiskt dåligt tror jag som den göra det. Alltså den nervositeten. Och det gör att varje gång jag blir så nervös så blir, alltså får jag sån fruktansvärt ångest. För, ni? Det för att jag förknippar det med att jag har eh, varit så nervös och sen misslyckats. Mm. Förstår ni? Så när jag blir så nervös, då, då känner jag att så här, det här är inte en bra känsla för nu kommer det att gå sådär dåligt igen, och nu kommer jag att bli sådär ledsen igen. Men det är precis därför man måste utsätta sig för nervositeten i positiva sammanhang. När mm. man faktiskt kan vinna saker, mm. alltså. Ni vet, att bara... Det finns ju inget dåligt med att köra på frikt fall. Eller typ gå fram till någon och säga att den är fin. Nej. Men ändå kan det ge en, en kick, liksom. Mm. Och man, man måste skapa synonymitet med... Alltså nervositet och en positiv upplevelse. När mm -hmm. man tycker att man vinner något. Mm. <laughs> det är så viktigt. Mm. Och därav så här... Om det är nått den här sommaren, vad fan. Se till att, att bli lite nervös. En gång i veckan. Ah. Ja, någonting där du faktiskt firar den känslan och sätter den i ett bra sammanhang. Mm. Alltså jag tycker framförallt att man ska göra det när man känner så. Här, åh, fast nej, jag kan inte göra det där. Ja men det är ofta så man känner. Alltså, man bara, man vill ju. Det vore kul, mm. fast nej, det går mm. inte. Alltså för att ibland kan jag känna så. Här, åh men fan, jag måste utsätta mig för saker. Men någonstans så säger: fast jag vill inte ens. Okej, nu men kan det vi ska gå fram till den här killen men jag ska göra det bara för att det är lite pirrigt mm. så här, och, och det tycker jag så här det är bara jobbigt mm. nästan utan man ska verkligen göra det när man känner till begränsaren och man bara fast, va? jo mm. det är klart Alltså det blir så tömtigt när man bet, benar ner det i i här Vad är det egentligen det handlar om? Det är att jag går fram till en annan människa Jag är en människa, jag är ett djur Jag går fram till ett annat djur, jag säger någonting eller jag gör någonting Det spelar ingen roll Jag går fram ingen till något alltså, annat Harar <laughs> vi av Okej, under nu handlar det om det Men det är så här det finns inga misslyckanden Det var bara, bara någonting som hände Och det, sen blir det ett resultat, good or bad Alltså, mm. ingen har dött Ingen, förhoppningsvis Alltså mm. Mm. Så Och då bara, vad fan står jag här med liksom typ hjärtklappning och svårt att andas för. Man bygger upp någonting som inte ens finns. Ja, Frida. Ja. En gång i veckan när du är på din resa mm. så ska du definitivt bli nervös. Mm. Okej? Okay? Mm. Det var senaste gången. Också. Det pirade i dig. Och gud vad svårt. Kommer du på något? Jag kommer det vara post... ja. på. Alltså jag har ju jag lite så. ehm Jo, men det var nog en jobbsammanhang. För jag har gjort ganska mycket mm. nya saker, jag typ, ah. hållit någon presentation eller så. Mm. Men då blir det faktiskt nervöst. Då, då, då känner jag att det liksom dunkar i mitt hjärta. Och jag bara, herregud, nu snart jag. Och sen efter så bara, herregud, jag gjorde det liksom. Det är bra. Mm. Men åh, nu, nu känner jag nästan att det känns lite, jag längtar lite mm. att få känna. För jag ska verkligen göra precis som du sa och som mm. Dani sa. Att när känslan kommer, bara... Gud vad härligt, nu är den här. Det här betyder att när jag har gjort det här så kommer jag må bra. Det kommer kännas så bra. Gud vad härligt att jag känner så här nu. För då blir det en skön nervositet. För det finns ju sån också, tycker jag. När man bara känner Men så jag tycker att om man bara ska ta ett exempel som vi alla varit med om och som vi utsatts för mycket när vi gick gymnasiet och vi skulle spela alltså sjunga och uppträda och jag blev ju alltid så här jättenervös. Men och, och ni var lite coolare liksom. och ibland... tycker alltså jag var också jättebra. Ja, ah, fast du visade inte det. Du visade aldrig det. Och för mig blir det så påtagligt. Och jag, jag kunde sitta så här. Alltså, och, och ni var lika bara, inte. Alltså, så. Men ibland kan jag tycka, om jag tänker tillbaks att jag ibland kunde känna, titta på dig, och du gjorde så här. Alltså, förstår du? Alltså, jag, förstår du? Den jag känns så uh -huh. och, och bara så här... Ah, alltså, jag var jätteglad. Jag Precis tjär. som Frida säger. Mm. Pa, nu kommer känslan Det mm. betyder att jag kommer att må jättebra efteråt. Mm. Alltså, det ju, när jag tänker på det här, så tänker jag på Hanna för hanna gör en ny när hon biter ihop sina tänder. Mer, och så, liksom tittar hon upp i taket. Ja. <laughs> ofta så hoppar du runt så här, med händerna och liksom ah. vevar med, med den och så här nu när du har fått något bra uh, nu så att säga: uh. Vi ska få göra det här, eller Han har svarat och då. Oj, du har inte och Jag ser det framför mig i huvudet nu när jag tänker på den känslan, mm. för jag vet precis hur den ser ut fysiskt. God, Nej, men det var bara någonting bra. Mm. Jag, jag blir inspirerad och jag känner att jag ska ta makten över nervositeten. Mm. Och jag får aldrig mer begränsa mig, snarare så ska jag göra någonting bra och fint av den. Mm. den ska... Nej, men det är ju därför den är läskig. För att den sätter ju sprint fysiskt I sin prestation Särskilt när man sjunger eller spelar mm. Och det är därför den är, därför man måste lära sig Att hantera den mm. För att det är när den börjar liksom, typ När jag börjar skaka om händerna och ska spela piano Då förstör det ju mm. Eller när man skakar på rösten och ska sjunga mm. Det blir inte bra Nej. Och därför måste man kunna Man måste vara glad över den Och sen bara mm. sen släpper den i samma sekund man börjar liksom. Mm, mm. Ja, men nu tänkte jag berätta lite lättsam grej. Och det är ja, men, Lättsam. Mm. För nu har ni varit så himla djupa alltså. Nej men jag har ju en grej som jag har tänkt på. Som jag vet att jag har tagit mer. Men av naturliga skäl så tar jag det nu igen. Mm -hmm. Och det är att jag har känt. i typ senaste året eller så. I och med att jag har försökt att så här, Träffa lite nya tjejkompisar. Mm. Det lät teppigt. <laughs> det är Men oh, det har liksom gamla bekanta som jag kände när jag var liten. Och också så här, jobbet och allting. Jag har liksom satt i nya sammanhang. Och det är inte samma sak som att vara med er. Jag är inte riktigt samma person. Alltså jag, jag är ju med mig själv och så. Men, men ni vet. Mm. Och det har jag bara märkt att så, här, oj, jag har lite samma... Eh, lite samma eh, vad ska man säga symptom när, när det kommer till de här nya människorna och det är ju att jag tycker vad är det för fel på alla människor vad är det som gör att de i princip bara pratar om sig själva och vad är det som gör att jag går ur en konversation eller ett möte med någon och känner så här. varför har jag inte fått ut någonting av det här och sen så kommer jag ju på att säga, okej... Okay, Annika, jag verkligen så här... Bastade mig själv. För det är ju galet hur mycket... Alltså jag ställer... bara, Nej, jag ställer så mycket frågor. Jag började. Du ställer, krav. Du ställer Nej, krav. Alltså om jag sitter med någon... I mm. ett samtal, då är jag så här... Okay, men jag bara börjar börja fråga och fråga och fråga. För att jag känner så här... Dels är det någon man inte känner sig så här, jättebra... Och man vill liksom att det ska bli ett flytande ja, samtal. Jag och jag, jag klarar inte av en tystnad... Och jag bara ställer en massa frågor och jag bara pratar och frågar och låter dem prata väldigt mm. mycket. Eller jag öppnar väl för en möjlighet för dem att, att få prata. Mm. Och jag är på riktigt intresserad. Det är mm. inte så att jag liksom kör det här snacket för att så här... Men, men någonstans så har det blivit lite skevt. Och jag kommer på att så här... Menar, like, om du kanske bara skulle sitta tyst i fem sekunder så kanske de skulle ställa en fråga tillbaka. Mm. För nu är det så här, jag går därifrån och bara... Vad är det fel på den här personen? Varför pratar man om sig själv? Alltså mm. hur kan den inte ha något intresse av att jag har att säga? Ja. Så det är ju bara du som frågar hela tiden. Mm. Att det är ju lite mitt fel. Mm. Och så Hanna, du vet säga, jag känner också typ, där är det, oh, det är så taskigt varje gång jag börjar prata om killar och så bara mm. och Hanna, mm. ja, så det är, du vet ju också hur det är <laughs> Nej, men absolut. Men också att ibland så känner man att så här, varför frågar de mig tillbaks? Mm. Alltså hur kan vi ha sitt där hela kvällen och du är den enda som har pratat. Och sen kom jag på att det är ju typ för att jag ställer alla frågor liksom. Mm. Och sen började jag fundera på det. Och jag lyssnade på en podd också. De pratade om just det här. Och om hur folk... Alltså folks förmåga att konnekta med varandra. Och tycka att man har haft ett bra utbyte och så. Och då sa de en väldigt intressant sak. Det mm. var så här att, eh, Hur en människa... Hur mycket en tycker att de känner sig connectade med dig och tycker att ni har haft en bra liksom, interaktion med varandra och tycker om dig. Um, och hur mycket den... Hur ska jag säga? Så här. Säga du och jag äh, pratar, henne mm. Och du är en av de här tjejerna som jag... Eller en kille, eller vem som helst som jag liksom... Mm. Och sen så ställer jag en massa frågor och hela kvällen går upp på att du pratar med mig och berättar allt om dig. Och jag ställer frågor och du kan bli ganska så här intima frågor. alltså Bara för att jag skapar den möjligheten för dig att få prata. Sen när vi går därifrån, då kommer du känna att vi har en väldigt bra connection. Mm. Du kommer att känna att shit vad jag vad jag tycker att vi har det bra och också vad jag känner like är lika bra. Fast jag har inte sagt någonting. Alltså det går ut på att det, det handlar inte om hur mycket en person har sagt om alltså, sig själv. Nej det handlar inte om vad den andra personen har, har sagt om sig själv. Utan som det vad man som själv gör, har sagt. Om, om man själv tycker att man känner den andra. Mm. Utan det handlar om hur mycket man själv har nått upp sig. sig. Mm. Oh. Så varje gång jag gör det här. Alltså jag, jag undrar om jag ska bara celebrita det. Och, och så här. Men det är väl jättebra att jag ställer massa frågor. och Speciellt med, med killar och så. För att då kommer de tycka om mig mer. Och tycker jag att så här. Men, men du. Då? men Sen så här, Jag mm. vet att jag kan inte sitta där och känna så här. Vänta nu. Jag fick ju inget av det här. Alltså då är det inte värt det. Men i de här initialaser. De första mötena. Och som det är med de här personerna. Och tjejerna som man precis lär känna. Och så här, att. Det kanske är okej att de får prata. Mm. Och att jag får ställa frågorna. För ett tag var jag så här. Om det är okej, okay, du måste sluta ställa en massa frågor. Så här. Men, men jag är inte så bekväm med det. Alltså jag, jag är ju på riktigt intresserad. Mm. Men, och självklart så känner jag så här: Man kanske ska vara lite tyst ibland. Mm. Och, och ge dem möjligheten att få ställa frågor mm. till mig. Men också att det är en bra grej. Alltså för att de... Vi connectar. Och om det betyder att jag kan connecta med dem sen. Ja då är det bra. Då är det väl en bra grej. Men det är inte mm. en relation om det bara är du som Det är det en verkligen annan inte. person. Men frågar. jag bara undrar... Alltså, en likadana Ja, absolut. Ja. Men och nu kanske men då är det känner du på oss... andra människor då. Ja. Nej. Men nu ja. kanske folk som känner oss tycker mm. så här: fast nej. Men, men jag tycker att jag verkligen har en klocka för, alltså jag kan prata jättemycket om mig själv. Men då hela tiden så bara Frida, Frida, Frida, Frida du pratar om dig själv, du pratar mm. om dig själv. Jag har en så här statistik eller en tabell på exakt hur många procent jag har tagit upp av kvällen. Mm. Så att jag är medveten om det. Sen kanske, Och, och ibland så försöker jag så här: Åh, jag förlåt. Nu har jag bara pratat om mig själv mm. och försöker så här. Sen kanske det ändå inte blir jag till slutet av kvällen. För vissa kvällar kanske jag tar över. Men jag är så fruktansvärt medveten mm. ja, om det. Jag bara känner att så här, Många människor är inte det. De känner ju så här: Precis som du säger: Det här har varit så trevligt mm. samtal. Så har det inte varit så trevligt för själv. Nej men och, och jag förstår ju att, så här, att få all uppmärksamhet att få prata om sig själv, vi är ju egoistiska varelser, mm. så är det. Och det är ju helt fantastiskt att bara få sitta och prata om sig själv. Mm. Alltså, det är klart att, att man bara göder den sidan och bara matar den hos den andra personen och bara höjer den till skiorna. Så det är klart att Någonstans så kommer den personen kanske förhoppningsvis tycker om dig ganska mycket. Ja men det, jag tror att det är mm. lite men det, är som, det, det blir, ja, Men, men är tycker jag om Men, men precis det som blir lite tråkigt är att man bara fast jag tyckte inte att det här var så kul. Det var väldigt energikrävande mm. typ. Men jag och mamma pratade om för vi pratade om jobbakompisar och hur man liksom konnektar på jobbet. Mm. Och då sa hon så här jo men, men Hanna alla vill bara prata om sig själva. <laughs> ja. Så att ställ mycket frågor. Mm. Och då är det så här ja då ställer man mycket frågor. Och sen kommer man ihåg så att man ställer följdfrågor. Mm. Gud hur var det med segelbåten i helgen? Och då har man skapat en vänskap mm, liksom. Mm. Och den är ju ensidig då. Ja mm. man, verkligen. Ja. Men sen tänker jag att det gör jag ju kanske sen, i nästa led att den personen frågar men vad ska du göra i helgen då? Mm. Ja. ja. Och sen är det om liksom. Men då, då är det så här, för mig om den personen aldrig gör det då är inte det ännu vänskap. Nej det är inte Då är det ju bara en ytlig mm. bekantskap mm. på något sätt. Och, och det kommer aldrig. För det, det är redan där jag märker att så här, det här kommer inte bli något mer. Nej. För att jag tycker inte, jag har inget intresse av att säga: ja, jag vill sitta i två timmar till och prata med dig. Mm. Nej. verkligen inte. Men det här är verkligen bara hänt på en person som jag faktiskt, verkligen tycker om. Mm. Okej, minus mm. två, Några. tre grappar som man bara. Men verkligen, och jag, jag känner också att så här, jag vet inte, jag har bara. Jag, det här har verkligen varit återkommande typ mm. hela det här året. Mm. Och jag har, inte, jag har inte pratat så mycket om det mer. Och jag vet att vi ändå typ känner lite samma. Det är, nu bara, det är ett hjälp bra verktyg. Mm. Det är vårt första verktyg att skapa relationer. Då. Ja men det är ju det. Ja, ställa en massa frågor och vara intresserad av den andra mm. liksom. Men du berätta mer. Va, va, vad vill mm. du? Och jag är hellre. Inte, men kan inte ni känna då att, så här, att ni känner er lite ledsna sen efter jo, för, för det man det, bara, Du man vet bara, ingenting om mig. Varför undrar, varför vill inte den Nej. veta det om mig? För att ofta... Det ju inte så att det är fejk. Utan jag är ju genuint intresserad. Men mm. sen blir man ju ändå... Det blir som att man bara... Jaha, men så fick man ingenting tillbaka. Alltså mm. så kan det ju bli. Mm. Men jag är ju alltid det också att jag... Jag kan känna mig lite fin om inte jag har berättat saker. Mm. För, jag berättar, ju, för jag berättar ju ofta för mycket och allting. Och jag, må, jag kan känna mig väl att jag mår bra när jag har så här inte sagt allting. Nej, så ibland kan jag inte. gå ifrån någon som jag har haft samtal med de vet ingenting om mig. H hen vet inte vem jag är. Fast, och det känns lite bra. Så här, för yeah. att den ska allt få se. Mm. Det vet inte, Nej. eller att jag hade bara ja, sen är det på mig här, här, här och jag är också så, jag är väldigt ledsen av mig jag är väldigt klar. och så då går man därifrån och bara men det är också stor skillnad mm. på att sitta med någon som helt självmant och börjar prata om sig själv ja, ja, ja. som man ju har varit med om mm. och man bara väntar, wow, alltså det kan jag inte ens hantera okay, det, förlåt, ja. det är verkligen två helt olika ja. saker och att vara någon man som... själv göder, alltså mm. om man själv ställer frågor, ja då får man kanske räkna med att personen såklart svarar, ja. men det finns ju människor som tar upp saker helt självmant som mm. bara, okej okay. Ja, jag håll din monolog. Jag sitter här och mm. lyssnar och nickar. Mm. Ja, det är faktiskt sjukt. Mm. Det är faktiskt helt sjukt. Men, men hur, hur kan ni ställa er där? Brukar ni då ibland bara, alltså jag har ju också ett landställe? <laughs> Nej, det, det är det blir så till. fel. Och då känner jag, kan inte säga, men jag. <laughs> men jag har faktiskt börjat med det ganska mycket. Men hur gör du då? Känner, känner inte du dig som en jobbig människa då? Jo, men jag tänker att det är sättet, alltså... Har jag ställt fyra frågor till någon? Har inte fått någon fråga tillbaka? Mm. Hur connectar hon och jag nu? Mm. Typ på jobbet. När hon har suttit och pratat om att hon ska köpa ett sommarhus. Och ska jag bara, mm, mm, och jag sitter och mm. har ett sommarhus. Mm. Då tycker jag att så här, nej, då är jag, då bara, ja, jag har faktiskt ett sommarhus. Och det ligger här det är jättemysigt. Så superkul. Liksom. Mm. Men ja, det handlar ju bara om att finslipa sina, sina liksom, metoder och, och, och verktyg för, mm. för att skapa den bästa möjliga liksom, samtal ja. Och den bästa möjliga förutsättningen för att vi ska Men det betyder få en inte att jag relation. bara... Jag, jag fick sommarhus två, Och då byggde vi det med två... Alltså ja, så här... Ja, men jag menar bara, Då bara säger man någonting om sig själv för att visa att såhär, jag, jag är villig att dela med mig om mm. någonting för mig också. Mm. Mm. Ja men det kan ju också mm. vara spännande att de så här... Vi letar... Alltså, för jag har mm. ett sommarhus i skärgården och det är så himla mysigt där. Ni Precis. borde verkligen åka ut och titta. Mm. Alltså, ja men så, är så, ju, så att man kan bidrar. ju du vara. Ja, ja men jag tror att jag alltid försöker vända det så. Att när mm. någon så det blir ju konstigt. Man bara, ja ah, jag har en pojkvän och nu bor vi ihop. Och det känns lite så här jobbigt. Då blir det konstigt om jag bara sitter och nickar. Och mm. inte bara så här: jag bor också med min pojkvän. Mm. Och alltså så såhär. Man, man har ju alltid någonting att bidra ja. med. Och ja, men du försöker ju alltid hitta min bit. och okay, mm. vad kan jag säga som faktiskt kan ge när här människan någonting. Mm. Och inte som bara är så här, bla bla bla. Man bara, ah, ja är med. jag fick ju ett jobb igår. Så att jag är ganska glad för det. Alltså, det, det, alltså inte så. Nej. Det borde vara som en dans. Där liksom. Den ena för och sen för den andra typ mm. eller, eller så här, varje gång man säger något så kastar man ut en. en Men man har en boll som man bollar. Ja, mm. mm. det är så med ja. funkar. Och det funkar. Ja. Ja. Man kan luta ja danser dansar med att fisk spa. Men jag kommer i mm. slutgiltiga. Men bollen är nästan <laughs> ja. bäst Eller hur? Den kastar gris. Och så. Ja. Men, liksom. Men det måste ändå på något sätt vara en ganska varm boll. Så när man håller den för länge så måste man känna att nu brinner mm. den, nu måste den vidare. Ja det är bam den är bam <skratt> precis och där så håller den för länge då springer det upp i ens ansiktet precis, ja, och så, och så dör man. Dör man nej det kommer bara eh, byxexplosion i ansiktet <skratt> <skratt> och, du är dålig vän ja your shit men det var det var en sak jag tänkte på <skratt> ja det var bara 35 minuter så jätte här lite Det här ska vi alla också ta med oss i i sommaren det ska vi När vi har pratat om lite vänner då så känner jag att eh, eftersom att den podden börjar närma sig sitt slut och inte bara podden utan words this and alltså jag, jag åker imorgon. Ja, ah, eller alltså för det mm. för, för lite tag. Jag åker imorgon. Ja, alltså när du kommer hem blir det typ höst. Mm. Jag, men säg inte alltså ju, ju, det är sommar i september också hoppas vi. Ja. Nej, men jag vill bara eh, bara nämna några ord eller så här, bara kan vi yttra några ord kring hur, hur att vi ändå kommer vara vänner trots att jag är borta ja, jag är bara, bort ska du säga nu hur mycket du tycker ja, om ja men det skulle oss. jag också det blir lite, lite mer praktiska detaljer har om hur hör <laughs> vi av oss det var verkligen inte så Utan det, är bara, det, det blir spännande nu för vi har inte varit ifrån varandra så här länge och man känner verkligen att man eller jag i alla fall, när jag är borta från er länge så kan jag ibland lite tappa fotfästet och att man bara dels att man tappar lite sig själv men också att man så här, men gud vad gör de där hemma Om man bara känner sig så långt ifrån mm. allt och ni är en väldigt trygghet mm. um, ja jag kommer sakna det jätte, jättemycket kommer jag hoppas att ni vet dig. det jag kommer sakna, kommer sakna dig, dig också. <laughs> jag tror att, att för att jag blir ju ganska alltså när jag får för mycket distans till en person då, nej men då har jag väldigt svårt att äh, jag vet inte komma tillbaks. Ja, ah, jag behöver personerna nära i mitt mm. liv, för annars börjar jag läsa in saker som inte är sanna. Mm. men jag vet, Men det, Hanna, ah, om ja. jag ärlig, så är jag inte så orolig vad jag Jag är mest ah, orolig vad ja. att jag inte kommer tycka om. <laughs> alltså, oj! Nej. Nej, men, men för jag vet ju mm. att det här är ett problem. Är ett problem mm. Och att, så här, du, att det känns som att jag kommer behöva vara på dig ganska mycket, för att annars kommer inte jag få veta vad som händer mm. i ditt liv. Nej, men och jag, att det ändå finns en risk att du bara ja, fast hon är, att du så här, o, mm. alltså, inte medvetet straffar mig lite och bara personen hon är så långt bort, så att jag kan ju ändå inte berätta det här för henne. men jag tänker på det. Jag tror att mitt sätt att hantera det är för att jag får skriva dagbok till dig. Mm. Jag får skicka en liten... Lite brev! Ja, men jag får skicka lite sommarbrev. Mm. Och så här, det här har hänt Frida. Ja, det här för då kan det. jag liksom hantera det. Jag ska bara så här, nej men då varför skulle hon vilja veta det här? Alltså, det blir, jag lite, det blir lite konstigt. Ja. Men jag, jag tänker att kan du, kan du, eller ni, inte bara försöka... Inte så här, jag är eran vän och jag är långt borta nu. Utan så här, vi är liksom... En sammansmält klump. Mm. Och jag är en del av dig som är borta nu. Och då är det naturligt att... Jag är som ett syskon, Anna. Mm. Jag är som en annan version av dig själv. Mm. Ja, och då blir det ju bara konstigt. Det är ju klart att du måste dela med dig och vara connectad med den ja. delen. Och, eh... och, och det är ju du med, Frida. Ja, mm. och du med, lite. Okay. Ja, tack. Mm. Mm. Jag fick vara med på ett Du får vara med på ett Men förstår ni, så att det inte är så här... Jag kommer att en bara... Idag... Vet ni... Hur ni får med mig om vilken snel, men om jag är med något jättekul, då kommer jag smälsa och säga det. Ja, men gör det men du vill Särskilt. jag, vad fan jag är med? Ja, alltså, nu du du bryter hade, vi dagen i mm. någon sin typ. Ah. Jag, jag det, träffade den och den och gjorde mm. det och det. Ja, ah. det kommer jag att säga. Så får ni tycka mm. vad ni vill. Jag vill ha både det bästa och, och det och så vill jag bara, idag har jag grått hela dagen mm. ja, ja, men, mm. Och jag, jag tror lovar att jag det. gör det samma. Bra. Det Bra. känns så skönt mm. Om det här betyder det för vår vänskap, vad betyder det här för, för podden? Alltså, kommer vi kunna leverera eller kommer det bli lite färre? Nej, alltså vi har ju räknat ut att tyvärr så kommer det inte bli en podd nu på en månad blir det va? Men jag, ingen jag tror, du, du, är ingen jag... koll. Jag tror att det kommer tyvärr inte bli en podd på fyra veckor. Oh, För att vi hann inte. För att Aliki blev sjuk och det var något, något annat som hände mm. och det hände en massa saker. Så att det var en podd som uteblev. Mm. Mm. Och annars hade vi hylika hålla de här två veckors intervallen Men det blev inte så nu mm. Och jag känner mig jag har lite ångest över det Och mm. kände att så här, vi tar inte vår podd på allvar och, vi tar inte, och att våra lyssnare nu ska bli lite arga på oss Och att mm, de typ så här, ska sluta best. lyssna Nej, det de inte. Men jag hoppas att, att Ni förstår att så här, Det här är inte någon form av att vi bara Sakta men säkert trappar av och sen slutar vi Det är inte alls så eller hur? Nej. Det, blir Nej. Det, är bara så det har bara blivit så för att det är sommar och för att man är bara människa och man lever livet och, eh, Det stämmer det ju också, det ja. också. Och man, så här, Vi kände att det, det finns inga måste i det här alltså, även om vi har liksom lovat er lite saker mm. bara för att vi, så, så kan det inte vara ett måste och någonting som blir svårt och jobbigt och, och ångest Nej. utan vi gör så gott vi kan Vi gör vi men och vi kommer komma tillbaka. Ja, och då kommer vi ha så mycket att prata om. För ja. har du har varit i USA i två månader. Jag vet, och ni har, varit, alltså, ni har gjort så mycket då också. Mm. Och det kommer vara en helt annan årstid. tid, typ, och det kommer hända så mycket saker. Mm. Och då kommer vi bara, då kommer vi kunna släppa en gång i veckan och köra som vanligt och, och ha en hel... Ja, kunna börja om. Ja. Mm. Jag känner, hörni, att det här mm. är omstartsveckan. It's the omstarts, jag vet inte, perioden. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Ja, ja. Och vi kommer komma tillbaka som nya människor. Den här podden kommer komma tillbaka som en ny reincarnation av itself. Mm. Jag, vet jag tror inte. det. Ja, Eller vi hur? ska tänka på det på vår semester. Det tycker jag. Mm. Och ni får också gärna dela mer av era inre resor, yttre resor. Mm. Eh, idéer, tankar kring podden Kring livet, kring ångest, kring allt mm. Som precis som vanligt Eller hur? Mm. Alltså ni ja. lyssnare, ni också handlar lite ja, men, men framförallt ni lyssnare ja. Har vi S något mer att säga? Nej men ta vara på den här tiden Och ta vara på era vänner Och er familj och så och Gör något Jag mm. har en rolig sak varje dag sa. <laughs> Fortfarande är vi er att gör en rolig sak varje dag <laughs> Nej men det är, det är inte så lätt Nej men det här med pirra mm, Det, det är Ett bra. pir i veckan mm. Det är fan bra Ett pir i veckan mm. Och lyssna på den där podden mm. eh, Sommarpratet Kjell Enhagen Enhager mm. Enhagen Jag kan ah, inte ha det Okej Bra mm. <laughs> nu ska jag spi Nu ska jag läka spi och nu måste vi gå och sluta Vi hörs snart igen Ja mm. mm. puss och kass Av kärlek till er puss, kärlek Puss, puss. puss. puss.